і не вельми прагнув. Вдень на святого Василія Калинівський полк на рисях скочив в Медведівку. Хоч досконале навчане кварцяне військо Брилецького, але устояти з ненацькому нападу не змогли. Наспіх, хто як міг, сотні Брилецького відходили до Писарської греблі. В глибоких Лубенських та Деменських ярах їх чекав Максим Страшний з сотнями запорожців. Під вечірню завірюху драгонів Брилецького з трьох сторін оточив Максим Страшний. Розпочався страшний бій. Тісними запорожцями драгони Брилецького опинились у смертельному кільці і після загибелі сотники Брилецького склали зброю. Запорожці з полоненими через село Заметницю прибули в Медведівку. Їх зустрічали калиніці, жінки і діти. Поверненням козацького отамана в Медведівку в містечку знов запанувала козацька воля. З лісів та лугів поверталися люди. В кінці лютого року 1767 в Медведівці стався Великий Сход Людовий та козаків навколишніх сіл та хуторів. Отаманом Січі Холодноярської назначили Шелеста, козацьким старшиною містечка Медведівка – Хтоменка Молодшого та незабаром знов вернулись в Медведівку конфедерати. Уніати запровадили право патронату. Майже всі церкви в містечку Медведівці стояли на ґрунтах польських вельмож та жидів орендарів, а тому з ними поступили як кому завгодно. Ті, на чиєму ґрунті стояли церкви, продавали їх в оренду під житло, шинки, майстерні, навіть конюшні. Селян тутешнього краю, які найбільш винні в заколоті та в пограбуванні панських маєтків, об'явлено панськими довічними. Пани-володарі задобилися дворовими сотнями, які угрунтувались найманцями з других країн. Щоб угамувати стихію в тутешньому краї, треба була вища сила. Але загони Барської конфедерації, чолі з Пулавським, відтягнули на себе коронне військо і король Станіслав ІІ, не мав змоги чим-небудь допособити. Та чи сам заколоть черній козаків не стояв грізною перешкодою на ганебному шляху Барської конфедерації з самого початку? Ранній весни року 1768 тутешній край закипів пекельним котлом. До холодного яру потяглися валками звідусіль селяни, запорожці, нові сотні козаків-тіключів з міст і містечків, міщани, ремісники, з монастирів Ченці і навіть Черниці. Тутешні пани-орендарі, покладаючись на дворову охорону, та за певність козацької старшини, замкнувшись в замках та укріплених дворищах, в льохах та на горищах, чекали, як на страшний суд. Ті, хто бачив страшні скутки і мав змогу, заранше подались до Умані, Києва та Варшави. Уже в квітні року 1768-го всі шляхи й стежки, що вели до Медведівки, були закриті гайдамацькими ватагами. Олег перегорнув сторінку. В очі йому впав запис на звороті. Перший запис, всі попередні зворотні сторінки були чисті. Зверху посередині рядка було написано великими літерами «Ластівка». А далі йшло «Пишу при свічі. Сьогодні побачив ластівку. Прогулювався по Терешнівській греблі, по сусідній з нашою монастирською. Побрів, побрів і не зглянувся, що вже стою в кінці греблі. Там старий водяний млин і верби, важкі, розсохаті, на траві. став під вербою, задивився на воду. Сонце було на вечірньому прузі, торкалося обідком Матронівського лісу. Якесь дивне, жовторожеве. По річці до берега доріжка. Іди по ній до сонця, Ступи, крок з греблі, і кінець. Цьому болю та мукам і думкам. Якби справді один крок, Палах і на небі. Від води повівало холодом. Я зняв з руки плащ та накинув на плечі. Плащ дядьків на хутрі лисиці. З каптуром. Дядя на крок не випускає без нього за монастирські ворота. Каптур розкрився сам і впав мені на голову. Я не встиг його скинути, як вилетіла вона. Ластівка. Ластівка. І трохи не налетіла на мене. Сварсувалася, розгубилася. Отче благословіть. Не знаю, що вселилося в мене. Я не схильний до жартів, а тут... Може те, що була вона... Ластівкою. Мене бачила погано, як тіні верби, і в каптурі, а сама стояла на осонні. Сонце цілувало її, я так і подумав, цілується з сонцем. Легка і стрімка, як ластівка. Чорне волосся на проділ, обличчя довгасте, через плече розплетена до половини коса, в косі крокіс. Губенята припухлі, трохи примхливі, і вужко. Таке ніжнє, світиться проти сонця. Торкнутися б його пальцями. А очі сині-сині, не наче квіти дзвіночки, По-дитячому довірливі. Але світиться в них якась гостра рисочка І кілька крапельок муратиння. На носику. Ластівка ж. Благословіть, отче. А ти дуже грішна. Дуже. Тихо-тихо. Дурень не розпитав, хто вона. Отпущаю, розрішаю, і сміх мене душить, і отпущати її не хочеться. А як затримати? Куди літала? До тата носила вечерю. А твій тато хто, водяний? Ні, він мельник. І ти не дочка водяного? Ні. І не знаєшся з ним? Ні. А з ким ти знаєшся? З татом, сестричкою і братиком. Благословіть на дорогу. Не благословлю. Чому? Хочу ще постояти з тобою, розпитати, які маєш гріхи, з ким цілувалася. А це не ваше діло. І враз розгублено. Чудні ви? Тоді я піду сама. Без благословення.